que cara chepa non, non me deixes Bueno, temos outra comunicación con Galicia. Ah, xa temos. Xa, xa, xa, xa, vamos a, a falar con Olga Novoa que hm xa podemos considerar a asidua colaboradora sí, nosa dende sí. de Ourense. Ma, recibimos as uh, revistas, uh, revista cultural Nos, a xente do redor que, na que ela participa. Eh, ah, xa, xa, xa. vamos a recibila e eh, darlles boas tardes. Moi boa tarde, Olga hola, boa tarde para todos ben vida, moitas gracias por estar connosco eh, un minutiños por lo menos para que nos fales eh, este número 5 é unha belleza de verdade que sí, sí, moitísimas sí. colaboracións e moitísima poesía non? sí, sí, a verdad que eh, esencialmente é poesía pero bueno, xa vedes que hai Outras cousinhas Como sí. o profesor de antropoloxía sí. uh -huh. O profesor Mandianes Que tamén ¿Tamen? é importantísimo Que vai colaborar na cesta uh -huh. e, e bueno, máis sorpresas Que temos na sexta xa, xa te despreparada, e, seguro sí, cola... A puntiño, a puntiño Lévanos un pouquinho Unhos días de cadra por culpa do virus Este que nos ten un pouco Aí, pero eh, coido que vai salir, xa está o sexta A verdad que xa está lleva unha portada maravillosa Temos temos que felicitarvos porque en realidad, nós tamén aquí temos a sorte de, de verdade sí. que temos a sorte de que a moitos dos dos vosos colaboradores tamén fixemos a, a bueno, feito de fixemos a entrevistas con eles ao, sí, claro. na nosa radio eh tá, tanto aquí como en como, como, como en Samboy. Sí, sí. Eh, uh -huh. de verdade que É unha honra e un placer e un orgullo termos como colaboradoras tamén a vos. Pois nada, moitísimas grazas, non que non queremos que se perda a nosa lingua. Hombre, e tampouco tanto. queremos que se perda poesía en galego porque é men menos coñecida. Eu coñezo moitísimos poetas que, pois, que escriben en castelán. Mm -hmm. Entón eu que escriben en pois, non sei, todo é maravilloso, pero bueno, se escribe en galego é, é moi importante a verdade. Comunicarse o, o fundamental é comunicarse sí, a comunicación, exactamente La, entonces, oh. por, e, e ademais que manter a, a nosa tradición é algo fabuloso, é algo extraordinario, sí. feito de que sí, sí. de que por exemplo, non é que haxa un, un show un sauda especial ou unha introducción a revista, pero xa na, na propia revista, a, a, a primeira página sí. está dedicada sí. a unha definición é isto, é aquelo, é outro unha definición de, de todo que en realidade podemos admirar na nosa lingua ¿no? claro, porque o que nos interesa é que a xente nos entenda que sepa o, o que nós queremos hacer que, uh -huh. eh, algo altruista ¿no? que non temos motivos aí para, pues, para ganar cartos simplemente para que a xente conoce que hai moitísima xente moi preparada que quere loitar por a, por a súa terra por a súa lingua porque nos podamos comunicar un pouquinho máis entre todos os que están metidos na cultura é moi importante Eh, lóxicamente o que fai falta é que bueno, pois que a, tamén as administracións se poñan pois sí. as pilas e sean capaces de decir bueno, pois sí. eh, eh, non é que se precise o 25% de español nas, de, de castelán nas aulas senón que precisase máis do 25% de galego nas aulas Pois sí, a verdade, a verdade é que sí E despós, vamos a ver, mira, como temos, como temos o inglés ou como temos o francés, por que non podemos ter o, o lao o español e facelo todo en, en galego e ter esas opción dos outros idiomas, non? Ou me considero que o español é importantísimo? porque hai moitas partes do mundo no que falas española non falas sabes, o galego, estáme o que ve. Sabes os que demos sabes o que demos lingüística, os lingüistas que uh -huh. español son todos os idiomas que se sí. que se falan en España. Io castelán eu <risa> eu sí. idioma de idioma oficial. Sí, de Castela. Eso, eso eso. No por qué, porque logo <risa> cando chegaron os reis, deixaron un pa todos los lados, pero sí, sí, a verdad que eu para mim castelán é xusto que está por en Castela, que sí. es donde es donde bueno, existía. Sí. Bueno. Pero bueno, É un termo un pouco complicado sí, os, lingüistas, os lingüistas ponen Bastantes comas eh, sí. cousas, sí, sí. Cousas. Pero a verdade O que si sí, en realidade é moi importante eh, eh, Facer Ver que o nos idioma Non é solamente tradición Senón que é unha forma de ser e unha forma de pensar Por certo, nesta revista falades Do, do grande gurriarán que este ano Se dedicarán as letras galegas Seguro Oxe, que claro. seguro que A Escola de Estudios Os, os estudios valdeorreses Estarán encantadísimos des, uh -huh. Home, eh, ademais eh, Miras están encantados Que incluso a portada Faina unha valdeorresa tamén El Ola Porto, Lo do Porto. Entón, pues bueno, a verdad que fémonos un pouquiño cara a terras desta de volta, e bueno, a verdad é que foi mo... todo estupendamente. Tendes vos colaboradores daquela zona tamén, hasta, sí, de, sí, hasta, claro. da, hasta da Veiga, non? Sí, sí, sí, sí, sí, un, un, pin, sí. un pintor extraordinario. Que tamén que tamén fai poesía, non? Un grande colaborador noso tamén na nosa revista Lua Nova. Sí, sí, Anda. sí. Pois a verdade é que, bueno, é que eu creo que temos xente aquí que ten varias facetas. Sí. Todo que este ligado á cultura é maravilloso, porque se ten unha mente tan aberta que a cabeza para pensar e máis as mãos para dibuixar, <coughs> bueno, pois, perfecto. Claro que sí. A verdade é que sí. Pero iso bueno. é porque é galego. Ah. <risa> bueno, é que temos un puntiño no que somos capaces de facer moitos cudos ao mesmo tempo sí sí si, sí, sí. hasta da gastronomía sí. pois por certo, eh, bueno refrán, ese refrán galego tan importante que dicen que ser, ser galego unha carreira é dourense catedrático Hombre, oh, claro. Claro. Eh, non salte. Bueno, es eh, el de Stella Nova indamillos. Indamais. Ah, me claro. Sí, sí. Donde o mundo se chama Stella Nova. Efectivamente, el... fíjate bueno. non vamos ir mais só la Morraisa aí a Sí, sí, sí, sí. <risas> Bueno, de verdade de que se podemos sentirnos orgullosos de todo eso. Por cierto, hasta De nivel de gastronómico digo que tamén non solamente de turismo, sino de gastronomía, precisamente Ourense destaca en ainda que o oh, o oh pois pues, o lema de Lugo para comer Lugo en eh, en Ourense tamén hai eh en preziosidades de presentar, uh, eh. Bueno, por, porque non soamente es por esa grande eh, celebración do Xantar aí de cantar, sí. Xantar que é unha, unha celebración a nivel internacional, non? Que, que están precisamente amosando a no, no fitur de, de Madrid, uh -huh. a, y, a, claro. E sí, sí, sí. outra cousa da que se pode sentir de moi orgullosa precisamente Ourense do Termatal a, a, a cidade a, a, a, das Termas sí. non por, por excelencia uh -huh. sí, sí, sí. Que... temos un pouquinho parada bueno, por culpa do virus este tempo así pero desde logo non cabe dúbida que Ourense é a cidade termal por excelencia uh -huh. tamén vos direi que en fitur neste momento tamén está eh, un dos nosos colaboradores que, que levo o tema do Viño do Ribeiro E, o, digamos o chefe como lle uh -huh. chamo eu cariñosamente e, e bueno é moi importante esta vez o que, o que temos de Ourense en Fitur si, sí, si, sí, moi importante uh -huh. coido que calará a fondo sí. bueno, pois okay. eh, eh, desechamos che que continuedes tendo éxito e xa sin Perdón, si temos a ocasión de poder ver, no tampoco fai falta que non lo envíes, si podemos ter a ocasión que enviamos de enviamos, de... porque non temos ningún problema. Eh, yo no, pero... procuro tan puntos aí ese chamando. Digo... para que deixades un pouquiño en situ a revista Nova. No, no, e igualmente fágolle de yo yo, no sé, director de Lua Nova, tamén ten acceso a ela sí, eu, claro, sabes o que fa, claro, claro, o que bueno, facemos aquí, a parte, a parte de emitirla en papel tamén se fai eh, sí. digitalmente e entonces sí. aos amigos tamén se lle envía sí. en, en formato digital para que poidan ter eh, posibilidades de poder eso, claro. emitir sí, sí nos claro, es que no vamos, sí. vamos de a pouquiño, sí, claro, sí. bueno, vamos de a pouquiños, porque bien, claro, digitalmente eh, fixemos a primeira, pero bueno, ora vamos de a poupiño porque claro así. que o caldo ten que ser cocido pouquiño a pouco, é eh, lentio oh, <risos> efectivamente. Bueno, moitísimo isto pois pues, paso mismo. Moitísimas gracias Olga. Agradecémosche muitísimo a túa aportación de hoxe, que volvemos a felicitarte por ese traballo que estás de facer. La transmite io todos os demais nos, pues, a xente claro, do redor me, pues, sí, me Meña. unha aperta grande no e hasta outro momento vamos a poñer música sí. que agora comeza a segunda hora si sí, señor